Pak jsem se zamyslel nad tím, co z toho máte vy, pokračoval Elánius. Myslím, že je v tom namočeno větší množství lidí z těch že starých, stále se opakujících důvodů a příčin. Ale vy? Víte, moje žena chová draky. Z čiročirého zájmu není to tak trochu podobné i s vámi. Takový malý koníček, který by vám pomohl ukrátit ubíhající staletí? Nebo snad chutná modrá krev slačeji? Víte, doufám, že to bylo z nějakého podobného důvodu. Z nějakého nesmyslného a šíleně sobeckého. Možná, kdyby už někdo něco takového dělal... A já pochopitelně důrazně trvám na onom, kdyby. <laughs> Nemohlo by to být zcela jednoduše proto, že by myslel na vylepšení lidské rasy? Myslíte křížení, které má za následek ustupující brady nebo králičí předkus a takové věci? Ano. Je mi jasné, že by to bylo mnohem jednodušší, kdybyste měl k dispozici krále a královský dvůr s oficiální šlechtou. Všechny ty dvorní plesy, všechny ty malé intriky, možnosti, jak zařídit, aby se sešly ti podle vás praví hoši a dívky. Máte s tím přece tisícileté zkušenosti, že? A každý se s vámi radí. Víte, odkud vyrůstají všechny rodové stromy? Jenže za Vety se vám to dost zaplevelilo, co? Nahoru se dostala spousta nepravých lidí. Vím, jak se byla nadává, když někdo nechá otevřená dvířka u kotců v Dračinci. Hrozněji to narušuje celý chovatelský program. E, co se týče kapitána Karotky, tak se mýlíte, <laughs> město ví, jak si poradit s obtížnými krály. Ale myslíte, že by chtělo v budoucnosti krále, kterému by se dalo opravdu říkat Rex? Elániovi se na tváři objevil nechápavý výraz. Teď narážím na jeho, ha, očividně stálý vztah s Elánius se zamračil, pak se mu ale pomalu rozsvítilo. Vymyslíte, že by mohli mít štěňata? Genetika vlkodlaků není jednoznačná, <ským> ale pouhá možnost, že by k něčemu takovému mohlo dojít, by byla považována za nepřijatelnou. Kdyby už ovšem někdo podobným způsobem přemýšlel. U bohu tak v. Tomto to je? Obrys ve stínu se měnil. Drak se stále choulil ve svém křesle, ale jeho obrys jakoby se rozmazával. E, ať už byl motiv jakýkoliv, pane. <těk> Aha, Elanie. Neexistuje pro něj žádný jiný důkaz než předpoklady a náhodné schody okolností. A věřte, že spojit mě s nějakým pokusem o útok na <háhá> a život by bylo velmi... Hlava starého upíra poklesla ještě níže na hru. Stíny ramen jako by se prodloužily. Bylo to odporné zaplést do toho golemy, řekl Elánius a pozoroval stíny. Oni cítili, co dělá jejich král. Ten možná nebyl od začátku zcela příčetný, dejme tomu, ale oni nic jiného neměli. Jíl jejich jílu. Ti ubozí chudáci neměli nic než svou jíl, svou hlínu a vy, vy mizerní všiváci, stajem jim vzali i to! Drak najednou rozepěl netopíří křídla a vrhl se ku předu. Elánius byl sražen k zemi a jeho dřevěná šipka zachřestila někde pod stropem. Vy jste si vážně myslel, že mě můžete zatknout jen s kouskem, dřívka? zasýpal starý upír a sevřel ruce kolem Elániova krku. Ne, vypravil Elánius prstně ze sevřeného hrdla. To všechno bylo mnohem poetičtější, než si myslíte. Musel jsem jen dost dlouho dluvit. Cítíte se slabý, že? <laughs> to je hrasné, že? A přitom jak legrační. Upír se zatvářel udíveně, pak ale pootočil hlavu a zadíval se na svíčky. Vy, vy jste dal něco do svíček? Vážně? Věděl jsem, že česnek by byl cítit, ale naše alchemistka přišla na to, že když vezmete svěcenou vodu a namočíte do ní knoty Voda se odpaří a nechá po sobě jen smrtost. Tlak na jeho hrdle povolil. Dračí král Hroldů si přisedl na paty. Tvář se mu změnila, protáhla se ku předu a dala mu tak vzdálenou podobu lišky. Pak zavrtěl hlavou. Ne, ne, to jsou jen slova. Tak by to nešlo. Vsadíte... Na to svůj život, zachraptil Elánius a masíroval si krk. To je mnohem lepší způsob, jak vzít za své, než jak potkal starého doručila, že? Pokoušíte se mě vyprovokovat k přiznání, syre Elánie. Och, to už přeci mám. Přiznal jste se, když jste se podíval přímo na ty svíčky. Skutečně, Aha, ale viděl mě přitom ještě někdo jiný. Ze stínů se ozval hlas připomínající zvuk vzdálené bouře. Já vás viděl, řekl Dorf. Upír se podíval z golema na Elánia. Vy jste dal? Jednomu z nich hlás? Ano, odpověděl Dorfle místo Elánia. Pak se sehnul a jednou rukou zvedl upíra do výšky. Mohl bych tě zabít. Je to jedna z možností, které mám jako svobodně myslící jedinec. Ale já to neudělám na základě své morální volby. U všech bohů vydechl tiše Elánios. Co je rouhání? Pak upír zalapal podechu, protože Elánius na něj vrhl pohled jasný jako sluneční paprsek. To lidé říkají vždycky, když promluví ti, kteří zatím neměli hlas. Odnes ho pryč, Dorfle. Zavři ho v palácovém podzemí. Mohl bych si toho rozkazu nevšímat. Ale rozhodl jsem se ho vykonat ze získané úcty a společenské zodpovědnosti. Dobrá, dobrá, prima. Upír se pokusil golemovi jak ublížit. Se stejným výsledkem by mohl kopat do hory. Živý či neživý, půjdeš se mnou. Což pak, řada vašich zločinů nikdy neskončí, Elánie? Udělal jste z téhle věci policistu? Ne, ale je to velmi svůdná myšlinka, co říkáte? Elánius zůstal sám v hustě sametovém šeru dračí lože. A veterinary ho pustí, pomyslel si, protože tohle je politika. Protože tahle skamenělina je součástí chodu města. Kromě toho je tady otázka důkazů. Mám jich dost, abych to všechno dokázal sobě, ale, ale já budu vědět, pomyslel si. Jistě upír bude od této chvíle velmi dobře pozorován a možná jednoho dne, až bude veterinary připraven, vyšle za ním skutečně dobrého vraha s dýkou namočenou v česnekové šťávě a všechno se odehraje rychle a potmě. Tak se v tomhle městě dělá politika. Je to šachová hra. Kdo se stará o to, že přitom vezme za své nějaký ten pěšák? Budu vědět a budu jediný, kdo bude vědět. Rukama automaticky ohmatával kapsy, aby našel doutník. Zabít upíra bylo velmi těžké. Mohli jste jim prorazit srdce kůlem a spálit jejich těla na popel a pak, třeba po deseti letech, Někdo ukápne trochu krve na nesprávné místo a podívejme se, kdo se nám to vrátil. Vraceli se častěji než syrová brokolice. Věděl, že tohle jsou nebezpečné myšlenky. Byly to ty myšlenky, které se objevovaly v hlavě každého policajta, když hon skončil, zbyli jste jen vy dva a dívali se jeden na druhého v tom štipci bezdechého ticha které nastáváme mezi zločinem a trestem. Je možné, že policista, který už viděl civilizaci tolikrát staženou zaživa z kůže různými lumpy, přestal jednat a myslet jako policista a začal se chovat jako normální lidská bytost. Uvědomil si, že stačí zadrnčení samostřílu nebo máchnutí mečem a svět bude tak nádherně čistý. Ale takhle nesmíte uvažovat. Ani o upírech ne. I když oni sami berou životy jiných lidí, protože na životech obyčejných lidiček vůbec nezáleží a co by kdo u Ďábla mohl vzít jim, nesmíte takhle uvažovat, protože vám dali meč a placku a to vás změnilo, stali jste se člověkem, v jehož hlavě se prostě jisté myšlenky nesmějí objevit. Jen zločiny se mohou odehrávat v temnotě. Trest musí být vykonán na světle. To bylo zaměstnání dobrého policisty, jak říkal Karotka. Zapálit ve tmě svíci. Nakonec Doutník našel. Teď jeho ruce začaly automaticky hledat círky, Knihy se hromadily kolem stěn. Světlo svíček se odráželo od bohatého zlacení a matného lesku kůže. Takže tady byly rodové linie, knihy heraldických podrobností, kdo je kdo za minulá staletí, chovatelské knihy města. K ním přicházeli lidé, aby se podívali do minulosti. Žádné zápalky. V zaprášeném tichu přepichové místnosti zvedl Elánius jeden z drahocenných svícnů a zapálil si doutník. Dopřál si několik pomalých požitkářských zátahů a zamyšleně se rozhlédl po okolních knihách. Ve svícnu v jeho ruce tiše prskaly svíce a jejich plamínky se pomalu kývaly sem a tam. Hodiny neritmicky odtíkávaly čas. Nakonec dokulhali k jedné hodině. Elánius vstal a vydal se do oválné kanceláře. Ach, Eláni je, řekl vetynare, když zvedl hlavu. Ano, pane. Elániovi se podařilo utrhnout několik hodin spánku a podnikl dokonce pokus se oholit. jí přehodil několik papírů na stole. Zdá se že podle všeho jste měli tuhle noc plné ruce práce. To je pravda, Sire, Lánius stál v pozoru. Všichni uniformovaní muži měli v duši uloženo vědění, jak se mají chovat v podobné situaci. Tak především dívat se přímo před sebe. E, jak to vypadá, mám v jedné z cel v podzemí paláce samotného dračího krále Heroldu. Ano, pane, četl jsem vaše hlášení, důkazy jsou poněkud slabé, obávám se. Pane, jedna z vašich světkyň dokonce není ani člověk Elánie. Ne, pane, to ale není ani podzřelý, technicky. Jenže on je velmi důležitou postavou veřejného života. Je odborníkem ve svém oboru. Jistě si, ne. Lord veterinary přehodil další papíry na stole. Jeden z nich byl pokryt otisky prstů evidentně umazaných od slzí. A jak to podle všeho vypadá, musím vám udělit vyjímečnou pochvalu, veliteli. Pane... Heraldici královské heraldické společnosti, nebo alespoň členové toho, co z ní zbylo, mě poslali zprávu, v níž se praví, jak statečně jste se této noci zachoval. Sire, když jste vyvedl všechna heraldická zvířata z jejich ohrad a kurníků, vyvolal poplach a tak dále. Nazývají vás tady věží síly. A pokud dobře chápu, přestěhovala se většina zvířat prozatímně do vašeho domu. To je pravda, Sire. Nemohl jsem být tak hostejný a nechat je trpět, Sire. Stejně jsme měli nějaká volná stání a Rudolfovi s křesomyslem se v jezírku daří skvěle. Moc se jim zalíbila byla, Sire. Lord Vetinary se rozkašlal. Pak se chvilku díval ke stropu. Takže vy jste pomáhal s tím ohněm. Ano, pane, považoval jsem to za svou občanskou povinnost. Pokud jsem to dobře pochopil, tak oheň vznikl od toho, jak se někdy během vašeho zápasu s hlavním heraldikem převrátil svý sen. Myslím, že to jinak ani není možné, Sire. A právě to si myslí i heraldici. Už to někdo oznámil dračímu králi? Ano, přijal to doufám statečně. Děsivě křičel Elánie. Tak až to rvalo srdce, jak mi řekli. A pokud jsem tomu dobře rozuměl, z nějakého neznámého důvodu vám strašlivě vyhrožoval. Nevíte proč? Udělám si na něj čas ve svém přeplněném rozvrhu, pane. Kvrk! Pink, pink, cink, pip! ozval se slabý, skřehotavý hlásek. Elánius energicky pleskl dlaní na kapsu blůzy. Veterinář chvilku mlčel. Prsty bubnoval na desku stolu. Mám dojem, že tam bylo obrovské množství vzácných knih a rukopisů. Zcela nedocenitelných. Jistě si, Red. Já věřím, že byly zcela bezcené. Je možné, že jste nerozuměl tomu, co jsem právě řekl, veliteli? Mohlo se to stát, sire. V tom kouři zmizely záznamy o původu mnoha starých rodin a rodů, veliteli. Je samozřejmé, že heraldikové udělají, co bude v jejich silách a mnoho rodin si vede své vlastní záznamy, ale upřímně... Jak tomu rozumím, teď už to bude jen takové flikování a hádání. Vyjímečně obtížná věc. Všichni jsou skutečně v rozpacích. To byl úsměv, veliteli. Pravděpodobně jen nějaký trik světla, pane. Veliteli... Vždycky jsem měl dojem, že v sobě máte velkou dávku antiautoritativního myšlení. Pane. Jak se zdá, podařilo se vám ochovat si ho, i když jste se sám stál autoritou. Pane, to je zen v praxi. Pane. Zatím to tedy vypadá tak, že se mi udělalo na několik dnů nevolno. A vám se podařilo vyplašit téměř všechny důležité osobnosti tohoto města. Pane, a tohle bylo co? Ano, pane, nebo ne, pane? To bylo jen pane, pane. Skutečně jste udeřil představeného cechu vrahů? Ano, pane. A proč? Neměl jsem dýku, pane. Vetinary náhle obrátil téma hovoru. Združení chrámů, templů, kostelů, modlitben, svatých hájů a posvátných kamenů požaduje. No, dost věcí, několik z nich dokonce divoké koně. Teď ale všichni požadují, abych vás dal potrestat. Ano, pane. Celkem jsem dostal sedmnáct žádostí, abych vás zbavil hodnosti a odznaku. Některé z nich chtějí, abych k tomu odznaku přidal ještě různé části vašeho těla. Musíte vždycky všechny tak popudit. Obávám se, že je to vrozený dar, Syre. Ale řekněte mi, co si tím chcete dokázat? Podívejte se, pane, požádal jste, abychom zjistili, kdo zabil otce Tubelíka a pana Pohobku a kdo se pokouší otrávit vás. Dva ze tří? To není tak špatné, pane. Veterinary znovu probral papíry před sebou. Majitelé dílen, vrazy, kněží, řezníci, jak se zdá, rozuřil jste většinu předních občanů města. A, myslím, že vážně nemám na vybranou. Počínajíc tímto týdnem se zpětnou platností, vám zvyšuji plat. Pane, no nic moc, o 10 dolarů měsíčně. A předpokládám, že mládenci na strážnici potřebují nový terč na šipky, že? Obvykle ho potřebují. E, to navážka. Po jeho hodech má Terč vždycky sklony se rozpadat. Ano, chápu. A když už mluvíme o tom rozpadání Elánie, zajímalo by mě, zda by nedovedl váš logicky uvažující a předvídavý duch vyřešit jistou hádanku, kterou jsem objevil dnes ráno. Patrice vstal a zamířil ke schodišti. Ano, Sire, o co se jedná? Je to v krysím sále, veliteli. Skutečně, pane? Veterinary otevřel dvou dveře. Voila! To je nějaký hudební nástroj, že, pane? Ne, veliteli. To je takové univerzální slovíčko, kterým se v tomto případě ptám, co pak je to tam na tom stole. Elánius nahlédl do místnosti. Někdo tam nebyl. Dlouhý mahagonový stůl byl holý a prázdný. Až na tu sekeru. Byla zaražena hluboko do dřeva. Rána byla tak silná, že málem rozstýpla celý obrovský stůl podél. Někdo přišel ke stolu a zatěl sekeru přímo do jeho středu veškerou silou, kterou měl, a pak ji tam nechal s topůrkem trčícím k obloze. O no to je sekera, zkonstatoval Elánius. Úžasné. A to jste ani neměl čas se ji pořádně prostudovat. Proč je tady? To skutečně nedokážu říci, pane. Podle služebnictva sire Samueli jste přišel do paláce dnes ráno v 6 hodin? O to ano, pane. Abych zkontroloval, zda je ten lumb bezpečně uvězněn ve své celé. A samozřejmě dohlédnout na to, že je v pořádku i všechno ostatní. Nestoupil jste do téhle místnosti? Elámiu vzrek ulpil kdesi na obzoru. Proč bych to dělal, Sire? Patrec poklepal na to půrko sekery. Jemně se zachvělo. Myslím, že tady dnes ráno jednala část městské rady. Rozhodně se někteří její členové přišli. Bylo mi řečeno, že pak opouštili budovu velmi ve a prý byli velmi rozrušení, slyšel jsem. Možná to udělal některý z nich, Sire. To je samozřejmě jedna z možností. Předpokládám, že tady byste nedokázal najít některou z těch vašich proslulých stop, která by nám tu věc alespoň částečně objasnila? Myslím, že ne, pane. Ne, když sám vidíte všechny ty otisky prstů na topůrku. Byla by to hrozná věc, vyďte, kdyby lidé došli k názoru, že mohou vzít zákon do vlastních rukou. — Och, sire, nemějte obavy. Na to velmi přísně dohlížím. Lord Vetinary znovu zaťukal na půrko. Řekněte mi, sire Samueli, znáte to rečení to custodiet i psos custodes? Tohle rčení občas používal Karotka, ale Elanius nebyl v náladě, kdyby měl chuť připustit cokoliv. — Myslím, že ne, pane. Nějaký kvíz o průvodcích? Znamená to, kdo střeží strážce, Syra Samueli? Aha, nože, pane, kdo hlídá hlídku? To mě jen tak napadlo. Ale to je jednoduché, pane, my hlídáme jeden druhého. Skutečně? A to je velmi zajímavá věc. Patrici vyšel z místnosti a vrátil se do hlavního sálu. Elánius mu kráčel v patách. A ještě jednu věc. V zájmu zachování klidu a míru musíte toho golema zničit. Ne, pane, musím vám svůj pokyn zřejmě opakovat. Ne, pane, mám dojem, že jsem vám právě vydal rozkaz, veliteli. Rozhodně jsem cítil, jak pohybuje ty a vydávám zvuk. Nezničíme ho, pane. On je živý, pane. Je to jen věc z hlíny Elánie je. A nejsme snad všichni jen z hlíny, pane? Podle těch letáků, které rozdává policista, postihnout rozhodně. A pane, on si myslí, že je živý a mně to stačí. Patrice má v rukou ke schodišti a své kanceláři plné papíru. Bohužel, veliteli, mám na stole přinejmenším devět nevybíravým stylem psaných dopisů od vedoucích osobností různých náboženských církví a zdržení, které shodně prohlašují, že ten golem je obludnost. Jestě, pane? Víte, hodně jsem o tomto hledisku přemýšlel a došel jsem k následujícímu závěru. Ať si všichni políbí díru syre. Patrici si na okamžik zakryl ústa rukou. Syre Samueli, vy jste nemilosrdný vyjednávač. Snad víte, co znamená slovo kompromis. Myslím, že nikoliv, v syre. Elánius došel k hlavním dveřím a otevřel je. Mlha se zvedla, pane. Máme trochu pod mrakem, ale je vidět až na druhý konec mosazného mostu. K čemu použijete toho svého kolema? Nepoužiju, pane. zaměstnám. Myslím si, že by mohl být užitečný k udržení míru a pořádku. Jako policista? Ano, pane. Což pak jste to neslyšel, Syrek? že golemové dělají všechny ty nejšpinavější práce. Vetinary pozoroval, jak Elánius odchází a pak si povzdechl. Když on tak miluje dramatické odchody. Pravdě, můj pane, přisvědčil vaš uzel, který se mu naprosto nehlučně vynořil za zády. Ještě jednu věc, vaš uzel, řekl Patricej a vytáhl z kapsy kus svíčky. Zbavte se toho, ale nějak bezpečně, aby to nenapáchalo žádnou škodu. Ano, e, ano pane, to je svíčka z předvčerejší noci. E, což pak ona neschořela, pane? Ale já viděl ve svícnu jen zbytek a... No, samozřejmě, že jsem z té svíčky odřízl tolik, aby to vypadalo jako zbytek a zapálil jsem na chvilku knot, aby ohošel. Nechtěl jsem, aby náš skvělý policista poznal, že jsem na to přišel sám. Rozhodně ne, když na tom pracoval s takovým úsilím a tak si užíval, že může být naplno eláněm. Já zase nejsem tak docela bez srdce, aby svěděl. Ale můj pane, pokud je to tak, mohl jste to všechno vyřídit velmi diplomaticky jednáním. On se místo toho potuloval po městě, vyvolával z matky, rozlobil a vyděsil množství lidí a... Ano, ale božičku, co, co? Aha, no právě. Přejete si, abych dal opravit ten stůl v klísním sále? Ne, vaš uzle, nech tu sekeru, kde je. Myslím, že poslouží jako skvělý předmět hovoru. E, mohu vyjádřit svůj názor, Siri? E, samozřejmě, že ano. Přikývil vetinary a díval se, jak velitel Elánius prochází palácovými branami do města. E, napadá mě, pane že kdyby velitel Elánius neexistoval, musel byste si ho vytvořit. Víš, vaš uzle, já se skoro myslím, že přesně to jsem udělal. Ateismus je také náboženské stanovisko, zadunil Dorf. Ne, to není, prohlásil policista postihnout. Ateismus je popírání Boha. Takže je to náboženské stanovisko. Samozřejmě správný věřící myslí na Boha neustále. Třeba, že ho v myšlenkách popírá. To znamená, že ateismus je formou víry. Kdyby ateista skutečně nevěřil, neunavoval by se popíráním. Četl jsi ty příručky, které jsem ti dal? Jistě. Většina z nich nedává žádný smysl, ale rád bych si přečetl nějaké další. Skutečně? Ty bys skutečně chtěl ještě nějaké další příručky? Jistě. Je v nich mnoho věcí, o kterých bych rád diskutoval. Jestli znáš nějakého kněze, rád bych se zúčastnil disputace. Dobré, e, dobré, přerušil je seržant Rečník. E, takže jsi ochotný odříkat tu podělanou přísahu Dorfle nebo ne? Dorfl pozvedl dlaň velikosti lopaty. Já, Dorfl, diskutující o možnosti na božstva, jehož existence by obstála v racionální debatě, přísahám při momentálních zásadách sebou navrženého morálního systému. Ty vážně chceš další příručky? Seržant Tračník obrátil oči k nebi. Och mu bože, zvolal postihnout a propukl v pláč. Ještě nikdy mě nikdo nepožádal o další brožurky. Tračník se otočil, když si uvědomil, že Elánius celou scénu pozoruje. Není to k ničemu, pane. Už se ho pokouším vzít do přísahy víc než půl hodiny a vždycky skončíme upře o nějakou kletbu nebo něco takového. Chceš být strážníkem, Dorfle? zeptal se Elanius. Ano. Dobrá. To je pro mě stejně dobré jako přísaha. Dej mu odznak, Frede. A tohle je pro tebe, Dorfle. Je to papír, který potvrzuje, že si úředně živý pro případ, že bys narazil na nějaké potíže. No, vždyť víš... Díky. Kdybych měl někdy pocit, že nejsem živý, přečtu si to. Jaké jsou tvé povinnosti? Sloužit ve prospěch všeobecného blaha, chránit nevinné a zlým vážně nakopávat zadky, pane. Učí se rychle, že jo? To poslední jsem mu ani neřekl. Pafe lidem líbit nebude, rozhodně nebude zvlášt populární golem jako policajt. Jaká lepší jest práce pro toho, kdo miluje svobodu, než zaměstnání policisty. Zákon je služebníkem svobody. Neomezená svoboda je jen slovo. Víš, kdyby ti to u policie nešlo, vsadil bych se, že bys mohl vydělat pěkný peníze na pečení koláčky štěstí. Ale fantomní věc. Těch člověk nikdy nenajde předpověď neštěstí, všem vše si. Nikdy tam nenajdete lístky s nápisem Achyf, auvej, teď to bude zlýho chub. Teda tím chci říct, že to vlastně nikdy nejsou koláčky neštěstí, chápete? Elánius si zapálil doutník a zamával sirkou, aby ji ohasil. Toho desátníku má svědomí základní hradcí síla celého vesmíru. Co? Jako, že lidé, kteří kupují koláčky šťastní, jsou particky ty uškařný? Ne, je to tím, že lidé, kteří koláčky prodávají, je chtějí prodávat dál. Pojďte, strážníku Dorflem, se spolu půjdeme projít. E, je tady spousta papírování syre. Řekněte kapitánu Karotkovi, že mu vzkazuju, ať se na to podívá. E, Karotka ještě nepřišel, pane. Chvíli to počká. Dobrá, pane. Kračník šel a usedl za svůj stůl. Došel k názoru, že je to příjemné místo. Tady nehrozilo absolutně žádné nebezpečí, že by narazil na nějakou přírodu. Dnes ráno měl podivuhodný rozhovor s paní Tračníkovou a vysvětlil jí naprosto jasně, že nemá v úmyslu přiblížit se k půdě, protože on už byl tak blízko k půdě, jak jen je možno se k půdě dostat a jak se ukázalo, půda je vlastně jen prach a špína. Došel k rozhodnutí, že pořádné, poctivé dláždění skočičí hlav je přesně ta vzdálenost, na jakou se chce k přírodě přiblížit. A kromě toho má příroda sklony čvachtat. Musím bravit do služby. Kapitán Karotka chce, abych se vynabal prevenci zlačinu v ulici Braskvavé Boblaniny. E, jak to chceš provést? Brt se stranou od všech malárov, mi řek. Hele, noby, co je pravdy na tom, že nakonec vlastně vůbec nejseš žádný lord? No, dostal jsem se z toho. Mě to fakt ubleva. To nobl jídlo za moc nestojí a v jejich pití to jsou upřímně řečeno kozích čanky. Tak to směl fakticky kliku. Aspoň nebudeš muset dávat svý šaty za hradníkovi a vůbec. Jo, přál bych si, abych jim v tom brstenu někdo neřek. No, každopádně bys jsi ušetřil hodně nepříjemností. Noby plivil na svůj odznak a pečlivě ho přeleštil rukávem. Zaplať, pán Bůh, že se jim neřek o té baronce a třek zlatých medailoncích, liboval si v duchu. Kam jdeme, zeptal se Dorfl, když se Elánius spustil přes Mosazný most. Myslel jsem, že bych tě pomalu zasvětil do strážní služby u a kolem paláce. Aha, tam také slouží můj nový přítel strážník postihnout. Výborně. Rád bych vám položil Otázku. Ano? Rozbil jsem pohoné kolo, ale golemového zase spravili. Proč? A vypustil jsem všechna zvířata, ale ta jen hloupě pobíhala sem a tam. Některá z nich se dokonce vrátila do ohrad na jatkách. Proč? Vítejte do světa, policistodorfle. Je to snad hrozné být svobodný. Řekl jste to sám? Vy říkáte lidem se třeste své okovy a oni si sami udělají nové okovy? Ano, jak se zdá, to patří k základním lidským činnostem. Dorofla chvilku tiše doněl pro sebe a probíral si tuhle myšlenku. Ano, chápu proč. Svoboda to je jako, když máš otevřený vršek hlavy. Nevím, ale v tomto případě věřím vaším slovům, policisto. A budete mě platit dvakrát více než ostatním policistům. Myslíte? Ano, já nespím. Mohu pracovat neustále. Jsem dobrý obchod. Nepotřebuji volné dny na to, abych pohřbil svou babičku. Jak rychle se učí, pomyslel si Elánils. Pak řekl, ale budete si vybírat své svaté dny, kdy máte volno, ne? Buď jsou svaté všechny dny, nebo žádný. Ještě jsem se nerozhodl. A na co vlastně ty potřebuješ peníze, Dorfle? Budu šetřit a koupím golema kluce, který pracuje v konzervárně. A dám ho jemu samému. Pak dohromady našetříme na golema Bobkese, který pracuje u obchodníka s uhlím. My tři budeme šetřit. A koupíme golema šmatu pracujícího v Krejčovství u sedmi dolarů v ulici Broskvové bublaniny. Pak budeme my čtyři zase šetřit. Někteří lidé by se rozhodli osvobodit své přátele silou a krvavou revolucí. Ne, že bych vám něco takového navrhoval, samozřejmě. Ne. To by byla krádež. My jsme prodáváni a kupováni. Proto se vykoupíme. Osvobodíme se svou prací. Nikdo jiný to pro nás neudělá. Musíme to udělat my sami. Elánius se usmál sám pro sebe. Pravděpodobně žádný jiný živý druh by spolu se svou svobodou nevyžadoval účtenku. Některé věci se prostě změnit nedají. Podívejme, jak se zdá, tady si s námi chce někdo promluvit. Přes most se k ním blížil zástup lidí z měsice šedých, černých a šafránových rouch. Skládal se ze samých kněží vypadali rozhorčeně. Jak se prodírali mezi ostatními občany, srazilo se nad jejich hlavami několik svatozáří. V jejich čele kráčel hugolín výsměšek, velekně slepého jo a postavením nejblíže tomu, co by se dalo nazvat oficiálním mluvčím Ank morporského svazu církví a věr. Zpozoroval Elánia a s prstem káravě pozvednutým zamířil přímo k němu. Tak, podívejte, Elánie, Začal a zarazil se. Pohlédl na Dorfla. To je ono? Jestli myslíte toho golema, pak ano, to je on. Policista Dorfl, vaše velebnosti. Dorfl se uctivě dotkl své helmy. Jak vám můžeme být prospěšní? No tak tentokrát jste to přehnal, Elánie, prohlásil Hugolín, aniž si golema všímal. Tentokrát ty zašel příliš daleko. Přinutil jste tuhle věci mluvit a přitom není ani živá. Chceme, aby byl zničen, svatokrádež. To lidé neštrpí. Velekněz se rozhlédl po ostatních kněžích. Mluvím já. Pak se obrátil zpět k Elániovi. Tohle by se dalo posuzovat jako obrovské růhelní uctívání idolů. Já ho neuctívám, já ho jen zaměstnávám, odpověděl Elánius, který se začínal bavit. A zdaleka není neužitečný. Jestli hledáte nějakou skutečnou svatokrádež, promiňte. Tebe mi neposlavu, cháme, vždycky ani nejsi skutečně živý, osapil se na něj jeden z kněží. Dorfl přikývil. To je v zásadě pravda. Vidíte, on to dokonce připouští. Na vrchudi, abyste mě vzali a rozbili a rozemleli na kousky a kousky rozemleli na drť a drť na nejjemnější prach. A věřím, že nenajdete jediný atom života. O to je pravda. udělejme to! Ale aby tato zkouška byla průkazná, je třeba, aby některý z vás podstoupil stejný proces. Zavládlo ticho. To není pacťivé. Vždyť pak stačí, aby tvůj prach někdo vzal a znovu vypálil a ty zase obživneš. Zavládlo hlubší ticho. Hugolín výsměšek najednou prohlásil. Zdá se mi to, nebo jsme se najednou ocitli na velmi zhrádné půdě teologické diskuze? Zavládlo velmi hluboké ticho. Ozval se další kněz. I je pravde? Že jste řekl, že budete věřit v každého boha, jehož existence se dá dokázat v logické debatě? Ano. Elánius najednou s téměř věšteckým darem pochopil, kudy se bude ubírat nejbližší budoucnost a poodstoupil několik kroků od Dorfla. Ale bohové zcela jasně existují, řekl kněz. Není to evidentní. Z mraků veletěl blesk a zasáhl Dorfla přímo do policejní helmy. Zazářil oslňující plamen a ozval se bublavý zvuk. Kov z Dorflovy roztavené zbroje tvořil malé kaluže kolem jeho dobyla rozžavených nohou. Tohle pro mě není žádný argument. Ozval se Dorflu v chladný hlas z oblaku kouře a páry. Obvykle tenhle argument došel sluchu, řekl Elánius, až dosud. Veletně slepého Jo se obrátil k ostatním kněžím. Dobrá, lidičky, myslím, že není zapotřebí demonstrovat své. Tenže a Florian, stěvý boh, řekl jakýsi kněz v pozadí zástupu. Hlavně je to uspěchaný střelec od boku, zabručel výsměšek. Z oblohy se zaklikatil další blesk, ale několik metrů nad hlavou velekněze zahnul v pravém úhlu a uzemnil se do jednoho z dřevěných hrochů, který prskl vedví. dví. Velekněz se zlomyslně pousmál a obrátil se k Dorflovi, který chladl a vydával přitom tiché cinkavé zvuky. To znamená, že ty skutečně trváš na tom, že uznáš existenci kteréhokoliv boha jehož žibití lze dokázat v diskuzi. Ano. Velekně si zamnul ruce. <totipravení> to není žádný problém, můj trhý porceláne. Takže nejprve si vezměme. Promiňte. Dorfl se sehnul a zvedl svůj odznak. Blesk mu dodal zajímavě polorozpustilý vzhled. Co pak to děláš? Někde se děje zločin ale až budu po službě, budu rád diskutovat s knězem nejctihodnějšího boha. Pak se otočil a vykročil přes most. Elánius rychle pozdravil šokované kněžstvo a vyrazil za ním. Vzali jsme ho a vypálili ho v ohni a on se stal svobodným, pomyslel si. Už žádná slova v hlavě, kromě těch, která si tam uloží sám. A není jen ateista, je to keramický ateista, vzdorený, Začínal mít dojem, že to bude nádherný den. Za nimi na mostě se strhla pranice. Angua balila, přesněji řečeno nevěděla, co balit. Její zavazadlo mohlo být jen tak těžké, aby ho unesla v zubech. Trocha peněz. Většinu jídla si kupovat nebude. A nějaké šaty na převléknutí pro ty příležitosti, kdyby si mohla obléct si šaty, mnoho místa nezaberou. Boty jsou problém, řekla nahlas. Možná, že kdyby svázala tkaničky, mohla by se nést kolem krku, řekla pleskot sedící na úzké posteli. Dobrý nápad. Nechceš tyhle šaty? Nikdy jsem se nedostala k tomu vzít si je na sebe. Myslím, že bys si je mohla ustřihnout. Pleskot vzala šaty do rukou. Jsou zhedváby. Myslím, že je na nich dost materiálu, aby si z nich mohla spíchnout dvoje. Nevadilo by ti, kdybych se o ně rozdělila. Já jenže někteří, některé dámy na strážnici, Pleskot si slovo dámy doslova vychutnávala. Už začínají paty přemýšlet. <laughs> Rozhodli se, že se třesou své helmice? Ne, poponé, ne. ale možná, že by ty helmy mohly být přece jen elegantnější. Co myslíš? A, ah, hm, ano, víš, Pleskot nejistě přešlápla. Že se nikdy nikoho právě nesežrala žena. Ne? Víš, co myslím, praskání kostí a, a, a tak? Ne. Víš, já jen slyšela, že mého bratrnce z druhého kolena snědl okodlak. Bratrnec se jmenoval Sven. Žádné takové jméno si nevybavuju. Takže je to v pořádku. Takže nebudeš potřebovat tu stříbrnou lžičku, kterou máš v kapse. Pleskot padla brada a pak se jí z úst vyřinula slova jedno přes druhé. No, já, hele, já, já, já nevím, jak se mi tam dostala. Musela mi tam spadnout, když jsem měla nádobí nebo co. Já se tě v žádném případě nechtěla. Mně to nevadí, fakticky. Jsem na to zvykla. Ale mě ani ve snu nenapadalo, že bys chtěla. Podívej, aby s o tom nedělala nějaké mylné představy. To není otázka toho nechtít. Nějaké to chtění by se snadno našlo, ale nedělat. Poslyš, ty přece nemusíš doopravdy odejít, nebo ano? Víš, já si pořád nejsem jistá, jestli mám brát hlídku vážně a občas začíná mít dojem, že karotka uvažuje o tom, že mě požádá o. prostě a jednoduše nefungovalo by to. To ten jeho způsob, jak všechno samozřejmě předpokládá, víš? Proto bude nejlepší, když odejdu, lhala Angua. Nepokusíš se tě, karotka, zastavit? Ano, ale on nemá žádné argumenty, které by mohl použít. Bude rozrušený. Bude, přikývala Angu a krátce a hodila na postel další šaty. A pak se s tím vyrovná. Hrolf, pevnou zkus, mě pozval na rande. A jsem si skoro jistá, že je to muž. To ráda slyším. Doprovodím tě alespoň ke strážnici. Stejně nastupuju službu. Byli v polovině Jilmové ulice, když proti sobě nad hlavami zástupu uviděli karotkova ramena a hlavu. Vypadá to, jako když jde k tobě na návštěvu. No, co myslíš? Nemám se vypařit? Už je pozdě. Ale, dobrý ráno, desátnice slečno Řiťko. Ahoj, Anguo. Přišel jsem za tebou, ale nejdřív jsem musel napsat dopis domů. Vždyť víš. Hm, Ehem, Vím, na co se mě chceš zeptat, řekla Angua. Vážně? Vím, že o tom už nějakou dobu přemýšlíš. Víš taky, že já uvažuju o tom, zda ano či ne? Takže je to celkem jasné, ne? Moje odpověď je ne. Přála bych si, aby to mohlo být ano. Karotka se zatvářel úžasle. Ani ve snu Ne nenapadlo, že bys mohla říct si ne? A proč bys měla? Dobrý bože, ty mě překvapuješ, zavrtěla hlavou. Vážně, myslel jsem, že je to něco, co bys doopravdy chtěla udělat. No, dobrá, ale ono na tom vlastně tolik nezáleží. Angua měla pocit, že jí někdo podkopl židly pod nohama. Nezáleží na tom? No, ne tak docela, víš, bylo by to jistě hezké, ale... Abych kvůli tomu zase nespal to ne, tak moci to zase neberu. Tak nebereš? No, to ví, že ne. Jestli máš spoustu jiných věcí na práci, to je v pořádku. Já jen myslel, že by se ti to mohlo líbit. Pak to udělám sám. Cože? Jak bys to mohl? Poslyš, o čem to vlastně mluvíš, Karotko? No, přece o muzeu trepasličího chleba. Slíbil jsem sestře pana Pohobky, že to tam dám do pořádku. Chápeš, že rozstřídím a uspořádám exponáty. Ona na tom není nijak dobře a já myslím, že by se na tom dali vydělat nějaké peníze. Důvěrně, jen mezi námi je tam několik kolekcí, které by se daly prezentovat mnohem lépe, ale myslím, že pan Pohobka byl v tomto směru dost umíněný. Ve městě je hodně trpaslíků, kteří by se tam jistě rádi zašli podívat, kdyby o tom místě věděli a samozřejmě tady taky, je hodně mladých, kteří by se měli naučit víc o svém hrdém dědictví. Chce to pořádně oprášit a tu a tam nějaká ta troška nové barvy s tím udělá pravé divy. Zvláště co se týče starších bochníků. Nevadí mi, když na to padne pár volných dní. Myslel jsem si že by tě to pobavilo, ale je mi jasné, že chleba nemusí být pro každého to pravé sousto. Angua na něj nehybně zírala. Byl to ten pohled, který si Karotka vysloužil už mnohokrát a od mnoha lidí. Zkoumal každou částečku jeho tváře, hledal nejmenší známku toho, že to všechno je jen nějaký žert promyšlený žert, který jde na útraty všech ostatních. Každá částečka jejího těla o tom byla přesvědčená, ale v karotkově obličeji se nepohnul jediný sval, nic nedokazovalo, že by to žert byl. Ano, přikývla chabě a stále nedokázal odtrhnout oči od jeho tváře. Jsem přesvědčená, že by to mohl být malý zlatý důl, Muzea musí být dnes mnohem zajímavější než dřív. A představ si, že ta má celou velkou sbírku chlebových placek určených pro gerilový boj, kterou zatím ani neskatalogizoval, a několik obraných dalamánků z prvotního období. No páni, poslyš, a co takhle namalovat nějaký velký transparent s nápisem trpasličí chleba zážitek nad zážitky? To by na trpaslíky asi moc nezabíralo, odpověděl Karotka, který nevěděl, co je to sarkazmus. Trpasličí zážitky s chlebem jsou většinou krátké, ale jak vidím, tak už tě ta věc zaujala. Budu muset odejít, přemýšlela Angua, když kráčeli po ulici. Dřív nebo později si uvědomí, že nám to doopravdy nemůže fungovat. Vlkodlaci a lidé jak jedni, tak druzí mají příliš mnoho co ztratit. Dříve nebo později ho budu muset opustit. Ale pro tentokrát, ať je to někdy zítra. Chceš vrátit ty šaty? ozvala se za ní řička. Možná jedny nebo dvoje, odpověděla jí Angua.